Лама. Лами населяють безлісі плоскогір'я Андів, передгір'я і рівнини Південної Аргентини. Одомашнених родичів дикої лами Гуанако називають альпако. Всі три види лам – звичайна лама, вігонь, альпако – належать до ссавців з родини верблюдових. Зазвичай Гуанако можна зустріти як у горах на висоті понад 4000 метрів – так і на рівнинних передгір'ях. Вони пристосовані до умов високогір'я. Місцеве населення Перу, так само як і інки колись, використовує звичайну ламу як в'ючну тварину. Свійські лами дають вовну і м'ясо. У свійських лам дуже мінливе забарвлення. У холодному кліматі високогір'я у місцевого населення високо цінується вовна альпаки, вона м'яка, добре зберігає тепло, легко фарбується. ЛЕБІДЬ Лебеді – це водоплавні птахи. Живляться водяними рослинами, дрібними безхребетними. У них довга шия, дзьоб плескатий з цідильними зубчиками по краях. Гнізда мостять у прибережних заростях. Лебеді безстрашно охороняють свої гнізда. Лебеді північної півкулі мають біле оперення. Лебідь-кликун відрізняється від лебедя-шипуна відсутністю наростів на дзьобі. На зимівлю американський лебідь мігрує з арктичних регіонів Канади на південь Сполучених Штатів. Перед міграцією лебеді збираються в зграї, летять ключем. У південній півкулі живуть австралійські чорні лебеді і південноамериканські чорношиї лебеді. Лебідь стає дорослим у 5 років і знаходить собі пару на все життя. У пташенят лебедів пухнасте сіре оперення і коротка шия, Цим вони схожі на качок. Поступово видовжується шия, а біле оперення дорослого птаха з'являється у молодих лебедів після другого осіннього линяння. Скринька фактів. Лебеді живуть до 40 років. Лебеді ковтають камінці для перетирання їжі у шлунку. Інколи замість камінців ковтають свинцеві грузила і гинуть. Лебеді іноді будують великі гнізда, які плавають на воді.